Har Sverige påverkats av Ramadan och har Ramadan färgats av det svenska? Idag inleds den muslimska fastemånaden. I religion och reklam oförenliga storheter? Vi har förhands tittat på svenska kyrkans kampanj som ska få medlemmarna att intressera sig för kyrkovalet i september. Och hur samspelar buddhismen med politiken i Burma och Kambodja? Vi ställer frågan med anledning av de aktuella politiska rättegångarna i länderna som båda har ett våldsamt förflutet. Välkommen! Och vi börjar dagens människor att tro i Gaza där i fredags för en vecka sedan utbröt skottlossning och stridigheter i en moské i Rafa där Hamas-polis gick till attack mot en grupp radikala islamister. Och det efter att gruppens ledare Abd al-Latif Musa utropat ett islamst emirat i Gaza. 22 personer dödades, däribland sektens ledare och bland de över hundra sårade var det många som var allvarligt skadade. De här radikala islamisterna, Guds hjälpar med, vad vet om dem? Christian Åström, Sveriges radios utsände i Mellanöstern? Ja, det var en relativt liten sekt som höll till i Rafa som har kontakter med andra mindre sektorer och som kända, vissa är kända med andra mindre. De höll till där ganska en hel del år och var att acceptera det så länge de höll sig inom vissa ramar, men om de gick ut och utmanade direkt Hamas slog Hamas till mycket hårt för att visa vem som har makten. Alltså det har ett maktmonopol. De utmanade, de utmanade Hamas både politiskt och militärt genom, genom det de gjorde förra veckan. Så det är så man förklarar den här kraftfulla attacken av Hamas? Ja, man ska, man ska säga det. Internt perspektiv så är det att inom Hamas så finns nu en maktkamp. Den maktkampen finns alltid inom sådana organisationer men de kan liksom vara mer eller mindre tillspetsade och just nu så är det ett väldigt hårt tryck på Hamas. Efter kriget i vintras, situationen i Gaza, den är humanitära situationen, är närmast katastrofal. Du har förhandlingar mellan Fatah och Hamas i Kairo De ska vara färdiga på tisdag. Frågan är om de kommer kunna komma överens. Hamas måste ta ställning också snart till den amerikanska fredsplanen som även om Hamas har hela tiden förklarat sig att de står utanför och amerikaner och andra har sagt att vi talar inte med Hamas så måste de ändå ha ett förhållningssätt som är hållbart. Inom Hamas pågår det en mellan de ideologerna, de religiösa ideologerna som säger att vi ska inte delta i denna politiska processen och så har de då sin retorik med att de ska befria hela Palestina som de säger. Sen har du pragmatikerna, Ismail Haniya till exempel, som tillhör den andra generationen som vill istället gå in i den politiska processen och vad man är rädd för inom Hamas då, det är att om man gör det så kommer man minska i popularitet, det kommer avsöndras eller en massa medlemmar kommer lämna och de kommer gå då till mindre, mer radikala grupper, militanta grupper. Redan nu så finns det väldigt starka åsikter, det finns mycket kritik mot Hamas, att de inte har fortsatt till exempel att skicka raketer mot terror, att de inte har fortsatt med terrorattentat men, men mera Skulle du säga att det pågår en, en radikalisering i Gaza med flera sådana här grupper som utmanar Hamas och sätter tryck? Det finns, varje fall bland dem jag talar med i Gaza så finns en väldigt stor rädsla för att det kommer att gå dit hen om det är där än, det, det kan jag inte säga å andra sidan Träffar jag företrädare för Islamic Jihad som är då sedd utifrån som en extremistorganisation som också totalt ställer sig utanför den politiska processen. Men det intressanta var att när jag stängde av bandspelaren och började prata med dem så visade det sig att de var mer pragmatiska och mer öppna än eh, stora delar av Hamas. Eh, och eh, däranslutsat så tror jag kom helt enkelt av att eh, situationen är som den är i Gaza. Att de inser att de, det går inte att fortsätta på den linje som de har haft tidigare. Det, är, det håller inte längre. Kriget i vintras, eh, priset blev så enormt högt för Gazabön att eh, det har i alla fall påverkat dem. Jag talade med i den organisationen. Till sist, Christian Åström, att det händer just nu. Hur förklarar du det? Har det att göra med förhandlingarna med Fatah? Ja, trycket ökar. Och plus att den humanitära situationen... Det finns väldigt många människor i Gaza till exempel- som försöker trycka på Hamas att släppa den israeliska soldaten Shalit. Eftersom det har kopplingar dels till... Att israelerna har sagt att vi kan släppa ett antal för detta Hamas-medlemmar. Och det är ganska många, flera hundra ifall ni släpper shalit, men som har man inte kommit överens om antalet och vilka. Och sen så är det ju blokaden. Mm. Tack så mycket Christian Åström för att du var med oss. Du får återvända nu till de israeliska förvecklingarna med Sveriges utrikesminister. Och nu ska det handla om den muslimska fastemånaden Ramadan som inleds idag. Ramadan är ju numera en av Sveriges största religiösa högtider. Och frågan är vilka avtryck Ramadan har satt i Sverige och hur Ramadanfirandet kanske färgats av det svenska. Men först några röster om Ramadan från Radioarkivet. Jag vill hitta något om Ramadan, faste fastemånad- och framförallt när den infaller i år. Frågan från Karin Pettersson i Linköping. Den frågan låter vi gå vidare till docent Jan Järpe i Uppsala. Ja, när infaller Ramadan muslimernas fastemånad i år? Och vad innebär den islamiska fastan? Allah! Bra rutet, med tanke på att fastemånaden Ramadan just har börjat. Man sparar gärna på krafterna då. Och Ramadan, ja, jag kan säga att det är en verklig festmånad. Det är en fest av ett slag som på så sätt påminner om vår jul och vårt nyår. Några röster från radions arkiv och sist hörde vi Jan Järpe, bekant för Människor och tro, lyssnaren. Ur programmet Svar idag från 1977. Och så Sven ring och Egyptenkännaren Vivi Teckholm i ett program från 1955. Då för dryga 50 år sedan var ramadan något exotiskt och egendomligt tror jag för många svenskar. Idag är läget ett helt annat. Och jag säger välkommen till Jenny Berglund, lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och en av redaktörerna för boken Ramadan, en svensk tradition, som ju hade boksläpp igår. Varför en bok om ramadan i Sverige? Ja, vi har ju sett, vi som forskar om islam, det här med att det växer fram svenska ramadantraditioner och vi har också sett att det finns väldigt mycket frågor och nyfikenhet kring ramadan och så, så att vi tyckte att det var ett bra tillfälle att göra en sån här bok. Vi har också med oss Fasila Saib, skribent och debattör, men just nu mammaledig med en liten bebis. Vad betyder ramadan för dig? Ramadan är ju den tiden på året då man laddar batterierna så att säga, andliga batterier och får, på något sätt får komma tillbaka till tillbaka till Gud, tillbaka till det andliga så att säga. Efter ett helt år av ja, liv och allt vad livet innebär så, så får man en intensiv, kan man säga en liten kur helt enkelt i andlighet. Att man fastar och att man tänker extra mycket på vad man gör, vad man säger, vad man tänker och vad man har gjort under hela året. En intensivkur i andlighet, säger du. När du var liten, var Ramadan mm. samma sak för dig då? Alltså, ja, det kan man väl inte säga att det var exakt så som, det, så, så som jag upplever det nu. Men eh, samtidigt var Ramadan ändå något positivt och festligt på något sätt- då handlade det kanske lite mer om mat, eh, alltså när man får äta när man inte får äta. Eh, och Det var väldigt spännande att få göra så att man vuxna och fasta även om man inte fick fasta av sina föräldrar. Det så, så att då fick man halvtidsfasta som jag kallar det. Man fick antingen fasta lördagssända eller, eller till lunch bara, och sen fick man bryta. Så att, eh, det gjorde man ju som barn då, för att man ville ju vara med på något sätt ändå. Men det var ju mer för att man såg fram emot kvällen och alla skulle äta tillsammans och bryta fastan. Och nu då, som vuxen, håller du fasta anstrikt? Ja, absolut. Det är det är, så, det är nästan bara automatiskt. Alltså hjärnan är bara inställd på det och, och själen och hjärtat. Liksom. Det är något man längtar efter. Det, det, visst kan det vara tufft ibland, men man upplever det inte så när man väl är i, i själva fastandet. Utan man längtar verkligen efter den här månaden. Uh, gästen som man brukar kalla ramadan gästen som kommer och går uh, så att, uh, nej vi, vi är hypade. Jenny Berglund du pratar om det här hur ramadan har tagit plats i, i, i, uh, i Sverige mm. uh, kan man säga någonting generellt om hur religiösa traditioner påverkas när de byter miljö alltså det är ju så att religiösa traditioner tar ju färg och form av den kultur som de finns i och på samma sätt som att ja, ramadanfirandet i eh, olika delar av den muslimska världen ser ju också det finns, växer fram, det finns olika mattraditioner och olika traditioner kring hur, hur festligheter efter ramadan firas så ser man ju det i Sverige också naturligtvis. Har det svenska samhället påverkats på något sätt av att allt fler firar Ramadan? Ja, någonting som är väldigt, väldigt tydligt är ju svensk handel. och bara Det är ju bara under de senaste åren som man kan se att handeln har sett att här finns det pengar att tjäna helt enkelt. Så att det är betydligt mer Ramadanreklam nu än för fem år sedan till exempel. Och om vi vänder på, på det hela, då, mm. eh, finns det svenska stråk? i ramadanfirandet 2009. Ja, det som vi har sett i arbetet med den här boken- och de olika eh, forskarna som är med och gör- det är att, att det uppstår ju kanske traditioner som man kan eh, se- det, dels handlar det om mattraditioner- att man kombinerar mattraditioner- eh, till exempel bakla pepparkakskryddad baklava- och Eh, till den här release -lunchen. igår så serverades till exempel eh, kräftsoppa. Och soppa är ju en, en maträtt som man traditionellt äter eh, på kvällen när man har brutit fastan. Och eh, det har ju nyligen varit kräftpremiär så att eh, det är ju en kombination av traditioner. Mm. Mm. En annan sak om jag får in flika, vad gäller, mm. alltså, ja, språket och så... Alltså, för Tiden när man bryter fastan på kvällen har man ju... Den har ju olika namn beroende på vad man har för kulturell bakgrund. Men mm. nu har man ett gemensamt, när man brukar säga ramadanbord. Alltså när man talar till främst icke-muslimer för att förklara... Om man vill bjuda in någon på ramadanbord, då, då förstår man då att det handlar om när man ska då bryta fastan. Så det, är, det har man ju lånat från julbordkonceptet då. Det är bara ett exempel på hur det har... Att säga, hur, hur den svenska kulturen eller traditionen har kommit in i, i även det muslimska traditionella alltså, utövandet. Så. så man kan säga att redan nu då, 2009 så har vi svenskmuslimska ramadantraditioner? Ja, absolut. Håller oh, ja. du med, Fasila? Absolut. Mm. absolut. Jenny Berglund, du har ju intresserat dig för skolväsendet på olika sätt i din mm. forskning. Mm. Mm. Kan du se något förä någon förändring över tid i mötet mellan den här religiösa traditionen och skolvärlden. Ja, jag tror att det finns fler skolor idag som har en vana att hantera eh, elever som fastar. Även om jag vet att det fortfarande idag är, är väldigt mycket diskussioner på många skolor och många lärare som, som oroar sig över fastande elever. Men jag vet också att det finns många skolor där man har en väldigt kontinuerlig dialog med föräldrarna. Eh, just för att det är ju många barn som inte får fasta för sina föräldrar för att, inte, för att de tycker att de är för små. Som Fasila sa just det här med att fasta mellan frukost och lunch till exempel eller fasta på helgen. Att, att man har den här dialogen. Det finns ju kanske tyvärr inte överallt. Sen har jag förstått också att det finns också skolor som tycker att det är problematiskt att det blir ett grupptryck mellan eh, muslimska elever och att de som inte vill fasta eller får fasta inte alltid känner sig accepterade av sina kompisar. Men där tycker jag nog att man som... Jag menar, grupptryck är ju någonting som skolans värld har att hantera. Det kan gälla alkohol, det kan gälla eh, många olika saker, olika typer av, av mobbning till exempel. Eh, och då för man ju direkt eh, en dialog med föräldrar. Så jag tycker att det är viktigt att involvera just föräldrar i den, de här diskussionerna också. Jag håller med där. Alltså för mig tror jag att min upplevelse har varit relativt positiv. Mm. Jag växte på talet och det är mycket tack vare både min mamma och pappa men främst min mamma som, som själv är svensk konvertit. Och att hon haft en väldigt aktiv dialog med lärare och rektorer och så vidare. Så att, att få ledigt på idfesten var inga problem och, och det här med fasten då pratade vi om lite senare, då när jag gick i högstadiet exempelvis, och sen och på mellanstadiet att det var liksom ingenting märkligt så. Utan det fanns en dialog ständigt. Och det tror jag är jätteviktigt alltså, att föräldrar och lärare för en diskussion kring saker och ting och att, att man ser till att, att, att det viktigaste är att barnet mår bra. Och så länge barnet mår bra att, att fastan inte påverkar barnens hälsa så finns det absolut inga problem med det. Och när jag säger barn då menar jag inte jag lågstadiet utan jag pratar om tonårsbarn i regel eh, när man då börjar fasta ungefär tidigt tonåret eller strax innan tonåren. Och idag så börjar alltså fastemånaden Ramadan igen. Hur har du förberett dig Fasila Said? Jo, alltså det, det är väl lite så att man, man försöker handla det viktigaste så att man inte behöver springa och shoppa under Ramadan. Alltså det, det är många som liksom slutar med väldigt mycket under just Ramadan. Jag såg till och med på Facebook att eh, det fanns en grupp där man skulle gå, gå med och, och inte göra någonting under Ramadan. Alltså inte vara med i Facebook någonting för att verkligen hänge sig 100 procent. Det är bara ett, alltså ett av många exempel på hur, hur man förbereder sig inför Ramadan. Kan man, ju, man behöver inte vara så extrem. Utan, att man kan trappa ner på tv tittandet kanske för att just ge mer tid åt tillbergen. Och det är något man kanske inte gör under resten av året på samma sätt. Tack så mycket Fasila Saib. Tack också Jenny Berglund, en av två redaktörer för den alldeles nyutkomna boken Ramadan, en svensk tradition. Fastan finns ju som element i de flesta religioner och den avhandlas i läkartidningar och på annat håll och har många olika aspekter. Så jag begav mig ut på stan med frågan, vad tänker du på när jag säger fasta? Att man fastar, att man inte äter en viss tid och sen man äter det senare. Att man fastar för att jag vet inte, Gud gör något man har gjort till Guden något sånt. Har du själv fastat någon gång? Jag har fastat, jag tänker fasta den här fastan också. Ja, det är något väldigt hälsosamt förstås. Eh, att man renar kroppen, man dricker bara, man äter ingen fast föda. Det kan ju ha eh, ja, för hälsan, men det kan också vara andra skäl till att man fastar. Kanske någon form av solidaritet med fattiga länder, någon form av ja, någon miljöaspekt, något sådant. Eh, om jag säger fasta till dig, vad tänker du på då? Eh, mat. <laughs> att jag är hungrig. <laughs> ja, Har du själv fastat någon gång? Ja, jag håller på just nu tills jag får mat i mig. <laughs> Så nej, det är inget för mig. Jag tänker på fasta det inom religionen gör om det. Inte min... Och då säger jag välkommen till Christer Hedin, universitetslektor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Ja, som sagt, snart sagt, alla religioner har ju ett förhållande till fastan. Och i vårt protestantiskt färgade land så finns det ju den 40 dagar långa fastan före påsk, i alla fall i Almenackan. När förlorade fastan sin betydelse här? Ja, det är nog ganska sent. Alltså fastan har ju alltid varit en del av kyrkoåret och det har varit väldigt tydligt på olika sätt. Man har haft det. i gudstjänsten, har man haft särskilda bönor och just det där att äta före fastan, det har man ju hållit på med länge. Så att man åt just på fetisdagen och det var då man smäckte i sig en massa semlor för att man skulle kunna klara sig under fastan. Idag då, inom kristenheten, var har fastan... Stor betydelse. Den har stor betydelse i både katolska kyrkan och östkyrkan. Men den är ju inte så genomgripande. Alltså man försöker avstå från kött. Det har varit fastans viktigaste funktion i kristendomen hela tiden och då vet ju alla att karnevalerna föregår den här fastan framförallt i katolska kyrkan karneval betyder ju som de flesta vet farväl kött men för de som hör ordet karneval idag så är det ju mest sambadanser och sånt där och det är ju verkligen trevligt för att då ska man ha roligt före fastan och sen ska det vara lite allvar och det allvaret visar sig att man äter mindre men det är ju inte så att man fastar så att man inte äter någonting alls det är ju så att, att i nästan alla religioner, om det är naturreligioner eller om det är abramitiska religioner eller vad det är, så, så finns fastan med. Varför är fastan så betydelsefull i religiösa sammanhang? Ja, den är väl betydelsefull i många sammanhang. Jag inbillar mig att även idrottsmän och andra försöker avstå från att äta sig proppmätta innan de ska göra en stor prestation. Att det här är ju ett sätt att koncentrera sin andliga kapacitet. Man försöker att minska matens betydelse och leva på sina förvaltade eller tidigare förvärvade resurser. Alltså man försöker använda den näring man har och så försöker man koncentrera sig- så att den andliga kapaciteten ska öka genom att man inte äter under en viss tid. Och då blir man ju öppen för andliga upplevelser. Det är ju väldigt uppenbart i de indianstammar till exempel- som i puberteten, där alla i puberteten ska gå ut och försöka få en andeupplevelse. Och för att den andeupplevelsen säker ska infinna sig så fastar man och avstår från sömn. Så man kan säga att både mat och sömn, det är sånt som gör människan både lite slö och dåsig. Och om man avstår från det, då blir man mer skärpt. Så man kan säga att det är en andlig kraftsamling, andlig koncentration som man eftersträvar. Och eftersom andligheten är religionens väsen så är det inte så konstigt. Att det finns fasta i alla religioner. Kan man förenklat säga det så att när maten försvinner så finns det mer plats i vår kropp för, för andlighet? Ja, man kan, ja, så kan man nog allmänt säga. Sen är det ju inte alla som tänker så utan då förutsätter ju det nästan att man tänker sig att det är liksom summan av kropp och själ- som är konstant. Och minskar man då kroppens plats så ökar själens utrymme. Och den där inställningen finns ju i till exempel Grekland och Indien. Men i Bibeln finns ju inte den. Där är ju fastan mycket mer att man är sorgsen man kan inte äta för att det är så tråkigt just då. Eller man känner på något sätt att det här är så allvarligt att tänka på Gud. Så då vill man inte hålla på med mat. Du pratar om Bibeln i judendomen. Är fastan betydelsefull där? Ja, det finns mycket fasta. Och i Bibeln, alltså den judiska delen av Bibeln finns ju väldigt mycket berättelser om personer som fastar antingen för att de ska samla kraft inför en viktig händelse eller också för att de har drabbats av en svår sorg Om vi blickar lite längre bort då till Indien till exempel, många indiska religionsyttringar så handlar ju om det här förhållandet mellan anden och materian som vi har talat lite grann om vilken roll har fastan där? Ja, den är viktig i Indien och det är många som tycker att just mat är någonting som man ska försöka minska på så mycket som möjligt. Jag tror alla har sett bilder av heliga män från Indien och de är ju oerhört magra. Man fattar inte att de hänger ihop överhuvudtaget. Och vi vet ju från Buddhas liv att när Buddha fick för sig kan man väl säga först att han skulle kunna besegra sina begär genom att inte ge efter för dem så slutade han äta. Och Legenden berättar ju att han till slut var så mager så att revbenen stack ut ur hans kropp som kvistarna på ett torrt träd. Han åt bara ett risgryn om dagen. Men sen har buddhismen då gå tillbaka till det som kallas för gyllene medelvägen. Man ska äta precis lagom mycket- därför att man tänker ännu mer på mat- om man inte äter, menade Buddha. Men det finns andra indier som är betydligt hårdare- när det gäller att avstå från mat. Då antar jag att du tänker på jainisterna. Det är ju en religion med indiskt ursprung där fastan är helt central. Och just den här veckan så inleddes- en av de många jainistiska fasteperioderna- en högtid som kallas Parjushana- och för de jainistiska munkarna och nunnerna är fastan och askes en vardag. Och i ett människor och tro-reportage från 2003 berättade OCF Västergren om sitt möte med en av de trådsmala nunnerna i tempelstaden Palitana i Västra Indien. Muktiratna blev nunna för tio år sedan när hon var 20. Mukti berättar att hon bara äter varannan dag och det ska hon hålla på med i 13 månader. Hur står du nu, frågar jag? Mukti ler och säger att hon vant sig vid smärtan. Fastan är ju en rening, ett sätt att få bort karma. För hjärnisterna är läran om icke -våld central. Skulle man ändå sätta sig på en myra måste man be om förlåtelse- genom att utsätta sig för extra mycket fasta, berättar Mukti. Det här livet är inte vackert utan fullt av smärta, säger Mukti, och ler. Hon är stolt över att hon har genomskådat tillvaron och lite, lite överlägsen mot den stackars köttätande västerlänningen. Berättade Åsa F. Västergren. Ja, Christer Hedin, vi hör här, jainisterna driver fastan och askesen otroligt långt. Och det händer ju till och med att rätt trogna jainister svälter sig till döds. Mm. Hur förstår man det? Ja, det förstår man bara om man utgår från deras världsbild. Därför att de har en världsbild där det ständigt pågår en kamp mellan det andliga och det materiella. Och då kan man säga att den kampen slutar med seger om man kan svälta så mycket så att man offrar sitt eget liv. Annars är det mycket ovanligt. Det finns nog ingen annan religion som tänker på det sättet. Nu är ju jainisterna allmänt beundrade just för det här med icke-våld. Och det var ju intressant att höra det här med myran som nästan alla skolelever har hört talas om att de sopar vägen framför sig för att inte trampa ihjäl småkryp. Då kan man ju tycka att sådana människor som har nått en sån andlig mognad skulle få leva kvar så att de kunde sprida sin visdom och andlighet till oss andra människor. Och då låter det ju lite motsägelsefullt att man svälter så mycket så att man dör. Men det blir ju en sorts seger, en seger över materian att att man kan offra allt, alltså även sitt eget liv- för att undvika att ge efter för de kroppsliga nytningarna. Tack så mycket Christer Hedin, universitetslektor- i religionshistoria vid Stockholms universitet. Utrikeskrönikan i Människor och tro- Debbie Purdy ler och skrattar hon ser lycklig ut där hennes man kör henne i rullstolen fram på gatan i London. Hon har vunnit en mångårig kamp i sommar. Den brittiska lagen ska skrivas om vad gäller aktiv dödshjälp. Den här 46-åriga kvinnan har MS och hon vet att hon kommer att dö. Den vetskapen gör att hon vill planera för de år hon har kvar och för slutet och hon vill ha sin man bredvid sig när den stunden kommer. Men som i så många andra länder är det förbjudet också här i Storbritannien att assistera vid självmord. Så hennes plan är att ta sig till en av de kliniker i Schweiz som tillåter dödshjälp. Och då är frågan, kan hon be sin man följa med på den resan? Lagstiftningen här i Storbritannien är inte tydlig på den punkten Det skulle kunna vara så att hennes man när han återvänder till Storbritannien efter den resan kan åtalas för att ha hjälpt till alltså assisterat vid självmord något som kan ge upp till 14 års fängelse enligt brittisk lagstiftning när hon nu vände sig till lagstiftarna hänvisade hon till flera fall där dödssjuka människor kände sig tvingade att resa ensamma till kliniker som den i Schweiz av rädsla för att vänner eller släktingar som följer med ska åtalas när de återvänder. Men hon vann alltså kampen. Lagen ska skrivas om och bli tydligare och det snart, säger riksåklagen och Debbie Purdy kan be maken att följa med. Men den här lagstiftningen väcker debatt. Professor Finley gläds exempelvis inte åt beslutet. Hon menar att människor som åker till de här klinikerna styrs av rädsla för vad som kan hända i livets slutskede. Och hon menar att de farhågorna människorna har sällan inträffar. Hon förespråkar den goda palliativa vården, den som lindrar i slutet. Men trots att de sitter där bredvid varandra i BBCs morgonsoffa, professorn och Debbie Purdy, så talar de ändå förbi varandra. Debbie Purdy är inte mot god palliativ vård. Frågan är om hon är mer rädd för slutet än någon annan av oss är. Poängen är att lagstiftningen här från 1961 inte är anpassad för kliniker som tillåter dödshjälp utomlands. En man i rullstol, något yngre än Debbie Purdy, berättar om vad han hör från Oregon i USA, en stat där det i många år varit lagligt att hjälpa människor att dö. Här nekades en cancersjuk man behandling och erbjöds istället hjälp att dö. Och det är väl den andra sidans rädsla, att det blir billigare för samhället att låta oss dö än att ge oss vård. Nu framgick det inte rapporteringen om mannen i Oregon, om det fanns behandling för hans cancer eller inte. Men för att överhuvudtaget kunna få dödshjälp i Oregon så måste patienten vara terminalt sjuk, alltså kommit till den sista fasen i en dödlig sjukdom. Debbie Perdi förklarade rätt enkelt. Hon vill vara den som bestämmer när hennes lidande är outhärdligt. Det ska vara mitt beslut, inte en läkares eller någon annans, säger hon. Och för de läkare som väljer att arbeta med dödshjälp är det det svåraste, visar en studie från 2008. När är patientens lidande outhärdligt? Det är en bedömning som bara delvis kan vara medicinsk. Här handlar det om läkarens empatiska förmåga. Beslutet att göra lagen tydligare här i Storbritannien betyder nu att jag kan leva lite längre, säger Debbie Purdy. Hon kan vänta in i det sista med resan till kliniken. Om hon inte hade kunnat be sin man följa med på resan så hade hon tvingats åka tidigare men hon kunde klara resan på egen hand utan hjälp. Lite längre tid i livet alltså för Debbie Purdy. Undrar på att hon strålar. Pejby Kotka, London. Och då flyttar vi fokus österut till Burma, till exempel, där Aung San Suu Kyi nyligen dömts till ytterligare 18 månader i husarrest. Och i Kambodja pågår ju rättegångar mot ledare för röda kmererna. Både Burma och Kambodja är buddhistiska länder och båda länderna har ett våldsamt förflutet. Hur förhåller sig då buddhismen till den politiska makten? Sören Wibeck ringde upp professor David Steinberg som är burma kännare vid Georgetown University i Washington och som besöker landet regelbundet. I jag uh, uh, träffade minister för information. Vi hade en väldigt, jag kan inte säga, en trevlig Han förnekat allt som jag sa var pågående i samhället, alla problem. Jag I menar, jag pratade om de socioekonomiska problemen som ledde till saffranrevolutionen. David Steinberg besökte nyligen Burma och träffade då informationsministern. Jag tog upp protesterna mot Juntan under den så kallade Saffransrevolutionen 2007, berättade han. Protesterna leddes av buddhistiska munkar och nunnor. Och utlösande orsak var att regeringen hade höjt bensinpriset med 50% och gaspriset med 500%. Vilket ledde till höjda biljettpriser bland annat. Ministern förnekade alla problemen, säger David Steinberg, som är bröma specialist vid Georgetown University i Washington. He är en väldigt line guy. He is a brigadier general. He is basiker konforming to the government line. David Steinberg beskriver informationsministern i Burma som den hårda linjens man. En överste av andra graden som inte stack under stol med att Aung San Suu Kyi måste stanna i husarrest över valet 2010. Jag sa till honom att tillslaget mot munkarna 2007 var ett verkligt problem. En vattendelare. Att befolkningen numera via olagliga paraboler kan se både BBC och CNN och följa händelserna i landet så som omvärlden ser dem. Han verkade förfärrad, säger David Steinberg. När man besöker Burma ser man tydligt att buddhismen har en central plats i samhället. Överallt finns tempel, gyllene pagoder och munkar. Buddhismen har alltid haft en politisk betydelse. Professor Per Arne Bergli vid Stockholms universitet är kännare av Burma. Buddhismen har ju traditionellt eh, alltid varit eh, förknippad med eh, centralmakten, med kungamakten. Kung kungen har ju haft som uppgift att beskydda munkarna att se till att de kan verka i lugn och ro. Och lugn och ro innebär att man då kan ställa sig till förfogande för lekfolket som ...kan ge gåvor och så till munkarna för att det är gärna Och hur långt tillbaka går vi i historien då? Ja, då går vi ända tillbaka till när Burma dyker upp i historien för alltså tusentalet. Militärjuntan i Burma vill för att skapa legitimitet knyta an till historien- ...och betrakta sig som buddhistiska kungar. Den nya huvudstaden som de har byggt i djungeln, Naypi Tav- ...betyder den kungliga staden eller kungarnas boning- och här har de också byggt en jättelik buddhistisk pagod. Aung San Suu Kyi, among others have written about the ten Buddhist virtues of the king, which means the government of course. Aung San Suu Kyi har skrivit om kungens tio buddhistiska dygder som medlidande och moraliskt levande och andra saker. Då blir det tydligt hur långt ifrån idealen juntan befinner sig, säger David Steinberg. Samtidigt försöker den utmåla alla som är emot dem som falska munkar, inspirerade av utlänningar, framförallt amerikaner. Och det fungerar inte. Jag sa till ministern, ingen tror på vad som står i era tidningar, ingen tror på vad ni säger. En annan kännare av regionen är engelsmannen Ian Harris, som har forskat kring buddhismen i Kambodja under Pol Pot och de röda kemererna Buddhismen har alltid i alla länder och i alla tider kontrollerats av den sekulära makten av kungen, hans hov eller av en militär diktatur, säger han. If we think about the impact of Buddhism, then we're often, often thinking about the impact that prominent figures in the Buddhist monastic order have in the country. But clearly those people have generally been um, put into their position by secular leaders. Och därför Kambodja. När vi tänker på buddhismens inflytande så tänker vi på framstående munkar i de asiatiska länderna. Men de är tillsatta av den politiska ledningen, säger Ian Harris. De befrämjar därför maktens intressen. I Kambodja föll buddhismen samman under Polpots regim, men den återskapades med början från 1979. Alla ledarna i dagens klosterhierarki är medlemmar av det styrande kambodjanska folkpartiet CPP. Och de är okunniga om buddhismen. Chefsmunken som jag har intervjuat flera gånger säger, snälla du, fråga mig inget om buddhismen för den vet jag ingenting om. De ledande munkarna är konservativa och utmanar aldrig regeringen. Om de gör det kan de dö. Kambodja är en våldsam plats. Kritikerna av den politiska ledningen finns därför främst bland de unga, välutbildade munkarna. Ja, under Pol Pot och de röda kmererna så krossades munkväsendet i Kambodja. Massor av munkar torterades under bestialiska former och dödades. Men Paul Pott själv hade varit sex år i ett kloster, varav två som munk, hävdar en del. Exakt hur det var är svårt att säga, enligt Ian Harris, kanske var Paul Pott novis, för han var för ung för att vara fullt ordinerad munk. Men intressant nog, i sin forskning på plats har Ian Harris funnit att flera av de grymmaste revolutionärerna hade något slags religiös bakgrund, flera hade varit munkar. One av the Det är en märklig paradox att buddhismen som är en icke-våldsreligion finns i kulturer som är extremt våldsamma säger Ian Harris. Titta på Burma och Kambodja. I alla länder i Sydostasien, där man försöker bli av med regimen, är munkar ofta inblandade. Men kungen eller häskaren är som sagt alltid beskyddaren av buddhismen. När den näst sista kungen i Burma, Mindon, på 1820-talet insåg att munkarna ville bli av med honom, gick han brutalt fram. Munkarna var flera tusen, men kungen lät sina elefanter trampa ihjäl dem som en avskräckande bestraffning. När vi ser hur den nuvarande regimen hanterade munkdemonstrationerna 2007 under Saffransrevolutionen i jämförelse med det flydda så handlade de mycket, mycket mildare. Västerländska observatörer ser bara det här och vet inget om historien. Men en del historiska kunskaper kan vara nödvändiga för att förstå vad som händer i till exempel Burma. Men vilken betydelse har rättegångarna på någon penn mot ledarna för röda krimerierna? kan man tala om en försoningsprocess liknande den i Sydafrika. På inget sätt, enligt Ian Harris. De flesta kambodjaner är fattiga och främst upptagna med vadifrån nästa måltid ska komma. De tänker inte på röda kimererna. Och försoning är inget som finns i den buddhistiska kulturen. Försoning är en kristen idé. I Sydafrika har det en kulturell betydelse. Så är det inte i buddhismen. Reconciliation är en sort of Tillbaka till David Steinberg i Washington. Vad ser han när han tittar i kristallkulan? Ja, säger han, militären kommer att fortsätta i Burma. Oppositionen kommer att hindras i det utlysta valet 2010. Möjligen kommer utrymmet mellan stat och individ att öka något. Friheten blir lite större. Vi kommer att få se en del öppningar mot omvärlden, men det är en långsam process mot förändring. Men verklig demokrati är generationer bort, tror han. Social rörlighet gör att landet måste öppnas upp. Det händer i Sydkorea, det händer i Thailand och Indonesien, men det kommer att ta tid. Democracy is a generation, away. A real democracy. Så har en David Steinberg till sist till Människor och Tros reporter Sören Vibeck. Och allra sist i dagens Människor och Tro handlar det om Svenska kyrkan som inför det kommande kyrkovalet testar nya grepp. Med en påkostad interaktiv bönesajt på nätet och med hjälp av reklamfilmer i tv med budskapet Låt oss lyfta fram din bön eller gör din röst hörd i kyrkovalet så ska de 5,6 miljoner röstberättigade i kyrkovalet lockas till valurnorna den 20 september. I förra kyrkovalet röstade bara 12 procent kan jag berätta. Och jag säger också välkommen till Olle Lidbo, medianalytiker med bloggen Vassa Äggen. Och välkommen också Christian Ekström, lobbyist och PR-konsult på Sunt kommunikation. Ni har båda tittat på de här filmerna och besökt bönesajten. Ja, vad kommunicerar då Svenska kyrkan med sin kampanj? Ska du börja Olle? Ja, när det gäller den här bönesajten så är det uppenbart att man vill... Nå ut till nya, nya beende och använda Facebook och internet det är ju ganska innovativt och visar att Svenska kyrkan hänger med i sin tid och förstår att utnyttja de här nya verktygen. Och när det gäller tv-reklamen så känns det också som ett, ett nytt grepp och här tycker jag att man har lagt fokus framförallt på den funktion, framförallt den sociala funktion som, som kyrkan uppfyller för, för sina medlemmar. Så att, eh, ja, dels försöker man ta steget in i internet och mot nya eh, målgrupper och så försöker man också eh, visa att det finns en nytta i att vara med i kyrkan och gå och rösta. Vad tycker du Christian Ekström om kampanjen? Jag tycker nog att den är ganska urvattnad måste jag säga. Jag tror mycket på att använda sociala medier och nya kanaler som Facebook och den här bönnesajten är kanske en, en rolig idé på ritbordet. Men frågan är vad målet är med, med de här aktiviteterna. Jag förstår inte riktigt vad man vill uppnå. Det är ett ganska otydligt budskap skulle jag säga. Är det så att religion och, och reklam är oförenliga storheter? Är det så du tänker, Christian? Nej, det tror jag inte. Men däremot så, så har ju religionen en, traditionellt en väldigt... Har ju varit väldigt stark i sig själv, Och kan man säga att kristendomen är en av de absolut mest framgångsrika PR-kampanjerna får man nog säga. Eh, där man med vad vi idag skulle kalla word of mouth, det vill säga. Mun mot mun metod Man får folk att bli eh, att uppskatta den här företeelsen och prata mycket om den. Och I början var det till och med så att folk inte bara riskerade livet utan också dog för sin tro. Eh, och då får man, det får man säga är ett ganska starkt budskap som många har gillat. Eh, och att nu i modern tid kompletterar detta med reklam. Det tror jag är bra. Problemet skulle jag säga att man har missat eh, den grundläggande kärnan, framförallt i svenska kyrkan, där man knappt pratar om gud alls. Eh, det tror jag är ett problem. Hur ser, det på det? Hur ser du på det, Olle Lindbom? Ja, men Gud saknas ju, och det tycker jag är extra tydligt- om man tänker på den kampanj som gick i våras- från humanisterna då, där man ifrågasatte om Gud finns. Och i huvud så saknar jag värdefrågorna- de här frågorna som faktiskt berör människor i grunden. Alltså homöktenskap, eh, aborter, eh, kvinnliga präster. Svenska kyrkan vill ju vara en, en lågtröskelkyrka- men det gör ju också att budskapet blir- precis som Christian säger, urvattnat och eh, ta, faktiskt inte tag riktigt och berör inte, och då tror jag det blir svårt också att få massorna att gå och rösta Så de här, de här bud, det här budskapet var ska vi lägga kraften som finns i en utav reklamfilmerna eller gör din röst hör, det är för det är det så du menar? Ja, men sen så finns det också ett problem för svenska kyrkan för det är ju en religion, de kan ju inte som Ikea eller McDonalds bara bestämma sig över en natt att nu ska vi ha en ny varumärkesplattform, nu ska vi köra miljö och hälsa här. Utan religionen måste ju, och svenska kyrkan måste ju vara eh, trogan sina grundvärderingar och det gör det ju ännu svårare förstås att... att eh, Ja, att sticka ut. Men jag, ty jag tycker att man hade kunnat gå längre fram och framförallt så finns det ju ett intresse för att diskutera värdefrågor som, eh, som homöktens gap och abort till exempel. Jag kan hålla med dig. Jag tycker framförallt att man tappar bort, alltså just kärnfrågan handlar ju om gudstro. Eh, och att, att man just tappar den starkaste delen för eh, svenska kyrkans vara måste ju hänga på just en gudstro. Det är ju inte körverksamhet eller, eh, som lyfts fram i de här reklamfilmerna. Det är ju inte för körverksamheten som vi har en, en svensk kyrka till exempel. För många kanske det är så. Ja, det, så kan det vara. Men det är ju inte det som är unikt med Svenska kyrkan. Det finns ju många andra kör där man säkert kan sjunga religiösa sånger. Men den, den stora poängen med kyrkan kan, kan inte rimligen vara körverksamhet. Tror inte jag. Nu är inte jag medlem själv så att jag kanske inte ska, ska recensera det ur ett medlemsperspektiv. Men jag, jag är ju svårt att tro att det är skälet att vara med i Svenska kyrkan. Men när Svenska kyrkan i början av veckan presenterade den här kampanjen så tryckte man mycket på att den gemensamma nämnaren som man hade definierat det var bönen. Är det här problematiskt? Vad säger du, Olle Lidbo? Men det fina med bönen det är ju att där finns ju religionen och Gud väldigt närvarande. Men sen så kan jag tycka att själva sajten blir ganska tom. Man ropar ut i intet och det är väldigt tveksamt om Gud lyssnar. Där får du sista ordet i denna diskussion, Olle Lidbo, med bloggen Vassa Äggen. Tack också Christian Ekström, lobbyist och PR-konsult på Sund Kommunikation för att du var med i dagens Människor och tro. Och den här kampanjen kan man ta del av via Människor och tros hemsida och där går det också att tycka till om kampanjen. Adressen är sr.se, klicka vidare, p1 och Människor och tro. Producent idag, Åsef Västergren, tekniker Bengt Zetterman och jag som säger hej och tack för oss heter Titti Hahn.